Abendua 20 ditu gaurko honetan, osteguna da eta hau berri on albistegia duzu Berrio Zarigrratiearen albiste emankizuna. Gaur, itzordu egin hasiko dugu albistekia ja, eta zehatzago esan da kontsumo arduratsuari buruzko itzaldi batekin. Hala da, gaur abenduako gehi ostegunarekin, suma konkausa elkarteko albaroziak enpresometro etikoa izeneko webgunea aurkeztuko du. Enpresak gizarte eta ingurumen erantzukizunaren arabera sailkatzen dituen tresna bat. Itzordua, anriatxaleko zazpietatik bederatzietara izanen da, esan dugun bezala kulturgunean. Errira mugimenduak material salmenta antolatu du gaur eta biharko. Zulu alai elkarteak, errira kolektiboaren material salmenta hartuko du gaur, erratxaleko seietatik zortzietara, bestalde bihar enkartela da antolatu du kolektibo horrek, errira mugimenduak Euskal Herriaplazan eta horere material salmenta eginen dute iluntzeko zortzietatik bederatzietara. Eta udaletxera orain bertan abenduko osoko bilkura eginen baitute bihar arratsaldeko laut tardietan. Berriozarko udalak igorritako deialdian ezagutu dugunez, Nafarroa bai udaltaldeko inma delriok zinegotzi karguari uko eginen dio ostiraleko osoko bilkura horretan. oharrean ez dira azaltzen erabaki horren arrazoiak irreti hau delriorekin kontaktuan jarri zen atzo bertan, baina zinegotziak etzuen inolako azalpenik eman nahi zen, esan berriko guzia biharko plenoan esanen dituela berretsi zuen nabaiko eleunnak. Ostiraleko osoko Bilkuraren gainontzeko puntuei dagokionez hau esek dira bi amahiruko tarifen gaurkotzea. Ordenantza fiskalen eta prezio publikoen aldaketa. Udal langileentzat behin beko osagarri pertsonala onartzea erosteko ahalmena galdu izanagatik Zeremonia zibilak egiteko araudia eta Nafarroabaen mozio bat adierazpen instituzional baten inguruan. Gabonak direlata osoko Bilkura hori aurreraatu egin dute ilabeteko azken en aste azkenean egin ordez ostiral honetan bertan eginen dute sandugun bezala arratsaldeko 4er dietatik aurrera udaletxeko bileraretoan Ostiralean protesta ekintza bat eginen du berriozarko kaleratzeen aurkako plataformak. Aladabai berriozarko hipotekak ukitutako taldeak ekintza berezia eginen du ostiralonetan abenduako gehita bat, eguzki plazako Belen edo jaiotzaren aurrean etxe kaleratzeen aurka protesta egiteko, Maria Jose eta Jesus aurrearen dezjabetzearen gelditzea irudikatuko dute, arratxaleko zazpietatik aurrera. Eta larun bat honetan, hauzokideari laguntzale elkarteak elikagai bilakata, bilaketa eginen du. Abenduaren hogeita abian, elkarteko kideek elikagaiak bilduko dituzte etxezetxe, arroza egoskariak, engaietak, pastak, boteak, latorriak olioa esnea eta abar luze bat. Jateko, jatekorik ez duten berriozartarrei emanen dizkiete elikagai hauek, bilketan goizeko amarrretatik ordubietara eginen dute esan bezala abenduaren hogeita abian. Egu berriak ate jokaditu guia da eta Olentzero datorren astelenean etorriko da, baina aurretik bizitatsoa egin endiai mendialdea ikastetxeko onezka mutilei. Elduden ostiralean Olentzeroren jaia ospatuko da mendialdea zentroan, goizeko bederatzi eta laur denetan ikaskinari itsarango diote ikasle zein irakasleek eskolako atarian. Olentzero menditik iritsiko da eta trikitilariek lagunduta kantu eta dantzekin ahirera eginen dioten goizeko amarrretan gimnasioan jaialdiari hasiera emanentzaio eta maiaz eginen dute neska mutikoek hamaiketaakoa eginen dute gero irakasleen gelenan eta handiko ordu laurdenera e, aur hezkuntzako zein lehen hezkunttzako geletatik ibiliko da olentzero. ikasle eta irakasle guztiak baserita arrizzian joan beharko dute eskolara eta oiralarrritsaldean ez da klaseik emanen Bestalde abenduaren hogeita lauan astelenarekin olentzeroren ohiko segizioa egginen da herrian riatsaldeko seietatik aurrera lanzen luze frontoitik abiatuta baina hemen, Berriozar irretian lehenago izanen dugu ikazkinaren bisita Goizeko bederatzi terdietan Kaixo Berriozar magazin honetan izanen da oholentzero gurekin solasean eta hortaz Berriozarko neskamutiko guztiak gombidatu nahi ditugu gure estudioetara urbildaitezen ikazkinarekin itzegitera Música Gabon gauaren bezperan fil baten aurkezpena izanen dugu herrian. Barrura begiratzeko lehioak Euskal Presoen inguruko dokumentala, berrioz harrien eskainiko dute abenduaren ogeita iruan. Josu Martinez, Xaber Larriategi, Mireia Gabilondo, enara goikoetxea eta eneko olasagasti zuzendari eko ondutako filma, entzunaretoan eskainiko dute agriatxaleko zazpietatik aurrera. Sarrerak salgai izanen dira, eman hasi baino, ordu bete lehenagotik lehiatilan. Korrika ere izpide izanen dugu, gaurko albistegian Izan ere Euskararen aldeko laasterketaren antolatzaileek erronka berria proposatu digute lekukoaren bila aritzeko jinkana erraldoia, esku aldeka erri zerri eginen da txapelketa, eta fil finala, baionan honan izanen da korrikaren amaiera ekitaldian, martxoaren hogeitalauan. Izen emateko, hauzalor euskaltegira jo behar duzue, bai pertsonalki artekalekaleko hogeitalau garrion zen bakira joanez, edo ta telefonoz bederatzila uzortzi izanen, 200602 Telefono zenbakean edota 60sazpi 60 bat lau 00 Errepikatuko ditugu, bederatzi lau sortzi 200602 edota 60sazpi 60 bat lau Gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi da eta berria egunkariarekin hasiko dugu gaurko errepasoa. Hondakinak inak erre hausteko baimena emanen dio upenek porlani berria egunkariaren leherruburu nagusia horixe. Eta besteen artean hause ba, garako zuzendaria inputatu dute iritzi gutun bat argitara emateagatik. Bestelako kontuen artean hauna barmentzen du berriak bilduk aurre kontuak aurrera aterako ditugip. Peseeren babesari esker Eta bukatzeko ekonomia kontuak Euskadiko kutsak hogei milio irekin hartuko du parte banku txarrean Aipatu behar dugu honetan ere Deigarri egin zaigula beste datu bat Kutsabankek eta Kaisabankek ba ere parte hartuko dutela Banku txar izeneko honetan beraz e, Euskal Herriko e, banku, banketxe eta entitate guztiek parte hartuko dutela Banku txar horretan Diario de notizia irakurriko dugu orain eta lerreburu nagusia honakoa da. Foru gobernuak lehen ezkuntzako erreforma imposatu du, inoizko oposizioan dienarekin. Beste kontuen artean, iruñera doa uarteko berri papera, iruñeko aurre kontuei ez ezkoa bai du PSNek kontuek ez dietelako arazoei aurre egiten psn hitzetan. Beste kontuen artean donapea zitza egiten du notiziasek, donapeako irakasleek 6.000 bat sinadura aurkeztu dituzte UPNeren pelotazoaren kontra, alaxe idazten du, leherroburuan alaxe jartzen du pelotazoaren kontra Beste kontu batzuk ere aipagai ditu diario de notiziasek, azaroa amaitzarekin batera euneko irurogeita emezortzian esekutatu dira Nafarroako aurrekontuak Gara egunkari hartuko dugu segituan eta hausen ba, abarmentzen du epaileak garako zuzendaria ausi du iritzi eskutitz baten gatik. E, bestelako kontuen artean, Nafarroa begira jarri da gara honakoarekin zerbera ausiak aukera berria eman dio pesen eri Nafarroako kutsari buruzko ikerketa zabaltzeko. Ez dirudi... E, eginen duenik, baina ikusi beharko Eta ingurune kontuak, Nafar gobernuak ingurune departamentuaren gainetik Jauzi egin du porlanek ondakinak errautsu bihurtu ditzan Bukatzeko hause, hausi baten arabera Ertzain bati zipaio daitzea kritika besterik ez da eta bukatzeko diario den Navarra hartuko dugu. Hausedan Cordobillako berri paperari, ba importanteen iruditu zaion albistea Nafarroako komertzioa ez da geldituko egu berrien aurretik. Bestelako lerru buruak ere badakartza Diario de Navarraren gaiarre antokia lepo bete zen minbizia duten aurrentzako dirua biltzeko eta bukatzeko eguraldiari buruzko informazioa. Enpe, temperatura altuek 5 honetan aurrera eginen dute Nafarroan. Gure ekiosko digitala itzi eta geuk ere eguraldiari buruz hitz eginen dizuegu Temperatura epelak, batez ere, ba, astearen hasierako egunekin alderatuta. Horeintxe bertan, amar graduko temperatura daukagu berriozaren eta, ba, dirudi termometroak ez direla sobera mugituko. Gehienezko temperatura amairu gradukoa izanen baita egunean zehar. Zeru ari dago kionez, lañoek eta odeiek presente izanen dira, egun guzian zehar. Hauz izan da, dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago zen orduetan berri osari irretiaren sintonian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.